a mitja hora, a Ràdio Palabrugell farem una descoberta ben especial no només per nosaltres, sinó també per als nostres oients, una descoberta que nosaltres ja hem portat a terme amb una persona encantadora ella es diu Gemma Soler Raspall, una persona que ens porta una experiència increïble en el món de la comunicació diplomada en publicitat i relacions públiques diplomada també en turisme postgrau en direcció d'empreses postgrau en igualtat a les empreses Gemma Soler és màster en comunicació i màster en coaching i és professor a l'Escola del C per fomentar el creixement interior i la cultura espiritual. És estudiant de filosofia amb l'especialitat de teosofia. Ella va crear i gestionar una consulta de medicina natural durant 15 anys. Va treballar al Departament d'Emprenedoria de Secot assessorant emprenedors i plans d'empresa per a projectes. En el passat, fou professora de màrqueting. avui és gerent de la seva pròpia empresa, S360 Graus, una empresa de coaching aplicada a la salut i el benestar. També lidera el projecte de l'art de ser feliç, un programa de televisió. El seu objectiu és ser feliç i tenir salut. La seva il·lusió, que tothom pugui gaudir de salut, equilibri i benestar amb un mateix i amb el seu entorn. La seva vida transcorre entre Catalunya i les Illes Balears. Benvinguts amb aquesta proposta que us volem adreçar des de Ràdio Palafrugell. Creiem que prou interessant per tots els nostres oients. Amb tots vostès, amb tots vosaltres, Gemma Soler Raspall amb Rafel Corbí. Així començàvem. Uh, bon dia, Gemma. Gràcies per estar nosaltres. Hola, bon dia. Anem a parlar una mica de tots aquests temes que envolten una mica la teva vida professional i per centrar-nos una mica explicans Exactament, jo he fet una introducció, però aquest et dediques exactament? A veure, és difícil que m'etiqueti d'alguna forma, perquè potser al principi sí que podríem dir que era coach. Ara jo, a mi m'agrada dir que faig creixement interior i cultura espiritual. Perquè m'he anat diferenciant amb els anys. Per mi la diferència és que el coaching, inicialment, quan ho feia... Era més enfocat a objectius, a visualitzar clar el teu camí. I tot això anava molt bé, però es perdia una part important de la persona, que és aquesta part més essencial, més intangible, si vols. El coaching és més tangible, és una eina, és una tècnica molt clara, eh, molt científica, si li vols dir així, però arribava a un punt que l'ésser humà no pues, tampoc ja entén de ciència, no? És potser més artista que científic, o combina les dues coses. I aquesta part d'artista l'havia de treballar d'una altra forma. A partir d'aquí va ser que em vaig arribar cap a la cultura espiritual i el creixement interior i l'autoconeixement. I per mi són coses complementàries. I ara si em dius què faig, doncs tinc més tendència a anar-me'n cap a la cultura espiritual que pel meu propi bagatge, és on em sento també més còmoda i tinc l'interès posat parlem d'aquest tema, també perquè ens expliques una mica com funciona, però quan sentim la paraula coaching eh, és una d'aquestes paraules angleses que ara es posen a tot arreu, com, com la sopa. Doncs, eh, què és exactament ser un coach? Què és ser un coaching? Sí, sí. De fet, a, a mi també ja em comença a sonar massa, eh? Mm -hmm. <ríe> massa i tot. Clar, jo quan vaig començar fa 17 anys havia d'explicar què era, perquè ningú ho era, realment. Quan vaig començar aquí vaig ser de les primeres amb um, live coaching a Espanya. I vaig tenir com que fer aquesta formació no? d'anar explicant. Pues el coaching és un entrenador mental que el que fa és focalitzar-te cap a veure la vida d'una manera diferent, veure més clar quins són els teus objectius, més tirant cap a trobar eines i solucions que no enfocat cap als problemes i els errors que comets. Bé, um, tot això que inicialment és el coaching... Amb els anys s'ha anat desvirtuant bastant, perquè ara hi ha coach cuiners, hi ha coach esportistes, hi ha coach eh, a totes les vessants, no? I jo penso que s'ha confós una mica el concepte, que originàriament és entrenador, amb l'eina. I l'eina és gestió mental i emocional. I això cal uns coneixements i cal un aprenentatge molt potent. D'això en van començar a parlar molt els esportistes, sobretot per tenir entrenadors personals, eh, abans es parlava de psicòlegs, que necessiten psicòlegs, però després van començar a parlar, recordo, de, de tenir un coach, un entrenador personal, un entrenador personal que ho ha de saber tot de tu, a nivell físic, a nivell mental, no? No, no és tant que ho hagi de saber tot de tu, l'important del, del el bon coach és el que sap captar com penses, quin és el teu patró mental perquè d'aquesta manera sabrà trobar més bé dins de tu el que tu no veus <ríe> i t'hi sabrà portar. Però no és que ho hagi de saber tot, no cal que saber detalls de la vida personal, si vols, no? però és entendre com funciona. Si és una persona autocrítica, autogigent, molt controladora, tot el que nosaltres valorem com a coaching eh, són les competències no la personalitat. Mm -hmm. Per tant, la vida de la persona en si no m'interessa tant com l'estructura de la seva ment. Com estructura la seva ment. Psicològicament és important doncs, que, que tu sàpigues què necessita, què vol aquesta persona. Has de per aquest món, per el món psicològic. Bé, per, per mi important és que el client ho sàpiga. Si o sigui, jo haig de portar que ell ho sàpiga. Clar, però si bé tu és que no ho sap. Exacte, però no cal que ho sàpiga jo. L'important és fer preguntes que nosaltres en diem potents, és a dir preguntes que et facin fer un pas més enllà on tu no has pogut ser capaç d'arribar-hi sol perquè el client ho vegi més clar i arribi per si sol. Perquè no depengui de mi, perquè un coach és puntual, no ha d'estar tota la vida, no ha d'estar mesos a la teva vida, sinó ha d'estar puntualment perquè aquelles coses que et falta una mica per uh, desgranar i tu pel que sigui no ho acabes uh, de fer sol, ell t'ajudi a arribar-hi no és una mica, no sé, la paraula no seria absurd però sí per la gent de peu, la gent de cada dia la, la dona que treballa en una fronteria l'home que treballa venint diaris, etc. tenia un coach a veure, digue mira, treu la paraula coach i posa-li filòsof per més el mateix és la, la versió actual del filòsof de l'antiga Grècia que és el que feia? anava, dialogava, parlava amb tu qualsevol persona, és igual aquest què et dediques ets un ser humà independentment del que facis, ets. I aquí és on anem, no? La primera gran difer diferència és entre el ser i el que fas. El que fas és circumstancial i és relatiu totalment. Ara, el que ets, ets. <ríe> I el filòsof el que feia era fer-te preguntes com a ser humà, existencialment, que ets i que vius i que et relaciones amb tu mateix, amb els altres, amb el món, amb l'univers. I aquestes són les preguntes que realment són interessants del punt de vista del coaching. El coach és una persona doncs, que va aparèixer fa uns anys, aquest tipus de, de feina, la qual s'hi va apuntar tot Déu. Eh, per tant, ara mateix els que desconeixem aquest món no sabem si estem enfrontant-nos amb un coach professional, una persona que vol ajudar-nos, o senzament un charlatan que ens vol cobrar 100 euros al mes, o 50 euros al mes, o el que valgui cada sessió. Certament. Quan vaig començar fa molts anys enrere, no hauria pensat mai que s'extendria tantíssim. Uh, suposo que això ha passat perquè estem en un moment que és necessari, és a dir, la gent necessita estan, tenen tantes coses que se senten perduts, però dins d'aquestes tantes coses, doncs també és que hi ha molts coachs i moltes persones uh, disposades a, a poder-te oferir eines per ajudar-te, però una cosa que diferencia clarament per mi el bon coach de com tu deies, el charlatan, que també n'hi ha i molts, per mi és aquell que no només té la intenció d'ajudar-te sinó que realment ho aconsegueix i això ho veus des de la primera sessió si veus que hi ha un canvi en tu, si veus que trobes respostes en una hora, això ho veus. I si no, millor que busque't en una altra. El, el, com treballeu vosaltres? Treballeu individualment? Treballeu en sessions per 10 persones, per 15? Perquè he vist que feu caps de setmana, que feu trobades, o són sessions doncs, com els psicòlegs, no? Per exemple, doncs que te, te, tens una hora per cada client. A veure, primer de tot, el coaching no és psicologia. I això és la primera cosa que hem de tenir molt clar. Mm -hmm a vegades jo m'he trobat amb persones o clients que van al psicòleg i també venen amb mi, perquè treballem aspectes diferents de l'ésser humà això que quedi molt clar, no som psicòlegs, ni molt menys no arreglem problemes greus nosaltres els coach el que fem és fer que la gent vegi més clares les coses fer que la gent connecti amb si mateixes, amb la part més interior, més espiritual però no, no arreglem trastorns de personalitat no, no hi entrem amb en això això per una banda. Per l'altra, què és el que fem i com ho treballem? Pues depèn de cada coach com ho faci. Jo et puc dir com ho faig jo. <ríe> en el meu cas, treballo amb sessions individuals quan un client té un, un, bueno, un dilema molt clar. Mira, Gemma, vull treballar això en concret. Fantàstic. L'altra cosa és quan la persona no té cap dilema i senzillament el que vol és fer creixement interior i autoconeixement pel plaer, si vols, d'anar una mica més enllà, pel plaer de conèixer, no només tu mateix, sinó com et relaciones amb, amb l'entorn. En aquest cas ho pots fer a nivell grupal i de fet és la millor forma perquè com que treballes molt el tema de la xarxa doncs és millor fer-ho de forma grupal. A més a més, després tens com dues diferències, no? en el meu cas, per una banda tinc els retirs i per l'altra tinc els viatges. Els viatges que ara estic fent a Sàhara, a Gàmbia, i ara a Sri Lanka ja no ho faré més, però fins ara també tenia, tenia Sri Lanka. La diferència és que en un retir tu fas, fas un viatge interior, cap a tu mateix. En canvi, en un viatge el que fas és un viatge cap a l'exterior, on deixes que el de fora t'influenciï. En canvi, en un retir t'aïlles del de fora per anar cap a pendents. M'ha explicat bé, Rafel? Sí, suposo que sí, però hauríem d'aprofundir una mica més això. Com saps qui necessita una cosa o l'altra? O és el client que te diu, no, no, jo vull fer un viatge, però igual tu el que necessites és fer un retir. Aquí, aquí, això per mi és fonamental. Jo necessito conèixer el client, és a dir, parlar amb ell. A mi em pot trucar un client que està interessat en fer un retir. No, jo no l'apunto directament al retir. Mi, sobretot perquè una persona que no encaixa allà on te va em distorsiona també el grup parlo amb aquesta persona, per telèfon, si hem de trobar ens trobem, però moltes vegades només per telèfon, parlant-hi una estona ja puc veure exactament què és el que necessita aquesta persona i jo la puc aconsellar i dir, mira, m'has vingut pel retir, però tu eh, que necessites són sessions individuals. I després potser ja faràs el retir, però d'entrada fem un parell o tres de sessions sols. Uh, retornem una mica amb el que m'has comentat abans de, de parlar de les persones reconegudes amb aquesta feina que feu vosaltres i com diferenciar els que puguin ser bons, els que es puguin ser... Uh no sé, la paraula del xarlatà tampoc m'ha sortit però tampoc m'agrada gaire, tot i que quan eh, veiem pel·lícules antigues és el que ve a sortir eh, el xarlatà que us solucionava tot amb aquells potingues no, que t'adonaven i allò servia per tot eh, Entrem al, al dentista i veiem que té allà 300 diplomes eh, tots aquests diplomes serveixen no sé si vosaltres també teniu una sèrie d'estudis oficials o, o sou considerats com a medicina alternativa com us veuen en aquest sentit? A veure, primer de tot, una cosa és ser reconegut i l'altra cosa és ser bo també. però el No sé bo i reconegut no sé què dir-te no sé dir jo penso que els millors són precisament els que no són mediàtics això és una opinió personal eh? perquè una cosa és ser mediàtic vol dir que tu t'estàs enfocant molt al treball exterior, de relació amb els mitjans de comunicació però no estàs treballant realment amb el client final per mi, els millors, realment, són els que potser no són tan mediàtics, són més... Eh, els coneixen per fer bé la feina, perquè treballen molta estona amb el tu a tu, amb el client. Per mi, aquests són els realment els bons. Això, per una, per una banda. Per l'altra... Eh, perdona, ara m'he passat. Eh, la següent pregunta, em deies? No, no, a veure, com, com, com reconeixer una mica, en base de si, si teniu aquests diplomes, aquest tipus d'estudis... Sí, la, la diplomatura, eh, sí. Eh, la titulació, perdona. Clar, quan vaig començar eh, no existia, només hi havia cursos. La formació inicial, el coaching original i hi ha com dues grans vies. Una que és als Estats Units i l'altra que és a Sud-amèrica. Un que és el coaching ontològic i l'altre que és el sistèmic. Si volies formar-te en coaching, primer que ja ningú sabia què era el coaching aquí, però si volies estudiar havies d'anar a o a Nord-amèrica o a Sud-amèrica. Quan va arribar aquí va arribar en forma de cursos, és a dir, aquelles primeres persones que van anar a aquests dos països a formar-se, quan van arribar a Espanya van començar a fer cursos. No podien fer res més perquè no hi havia res arreglat. Aquí és on jo em incloig, jo soc coach de segona generació, que en diríem, no? Soc d'aquests que quan van arribar els cursos en aquí vaig començar de primeres a fer me aplicat al món de l'empresa, que en aquell moment era com es va introduir més i l'interès principal que hi havia. A partir d'aquí, com que han anat persistint i perdurant el temps, s'ha hagut de regular. Com s'ha regulat? Segueixen havent-hi cursos de X hores, titulacions privades, però després, a més a més, hi ha eh, les diplomatures, que no és diplomatura universitària, sinó que està dins de la carrera de psicologia, ara ja hi ha, dins del temari, una part que és coaching. I després, a més a més, tens el màster de coaching. En el meu cas, jo sóc titulada en màster de coaching. Però, paradoxalment, com que vaig ser de les primeres que ho va fer només amb aquelles titulacions amb les que va començar i molts anys ha recorregut de pràctiques perquè no hi havia res més, quan es va fer el màster de coaching va ser un tràmit només perquè els meus professors havien sigut alumnes meus. <ríe> Dic, no, a vegades es donen aquestes coses quan ets el primer a fer coses diferents en aquí. Mm. Aquesta és la titulació que ara mateix existeix. Uh, qualsevol persona que ens estigui escoltant ara mateix, com us sap? Com, com té aquella xispa de dir jo necessito aquesta ajuda? Com podem sí. reconèixer nosaltres mateixos? Um, estàs perdut. <ríe> Sents que et falta alguna cosa. Que alguna cosa no, no acaba de, de quadrar. I ets prou lúcid... <ríe> i coherent, com per donar-te en compte que no és un psicòleg el que necessites, perquè no tens realment cap problema. Eh, per... Psicòlegs. Exacte. Si no dius, no sé què em falta, és algo, eh, no, tinc, tinc l'ànim baix, tinc l'esperit, em falta alguna nivell anímic. Aquest no sé què em falta. I veure-ho d'aquesta forma tan clara és, en aquest cas, el millor professional que et pots ajudar és un coach, un filòsof o un capellà. Bé, de fet... Uh... Recobrant les teves primeres paraules que ens has dit, eh, un coach, un filòsof, me n'has parlat molt, per tant, ja també és el que sou, un filòsof modern no, i un capellà. No, no, no tots, eh? no? no tots. Els coachs són filòsof. Però tu sí. Jo sí, perquè m'estic formant, mm -hmm. estic estudiant eh, filosofia, filosofia i, a més a més, estic especialitzant en una branca que és la teosofia, que és la part més... coneix eh, ciència, filosofia i espiritualitat. Per mi és la clau, perquè el meu client és modern, no és religiós, però sí té la part espiritual. I he de donar riaines per, per la necessitat actual que ten. Doncs anava a preguntar per aquestes primeres paraules que ens has atreçat eh, al començament de la, de la xerrada en la qual parlaves de que tu volies o, o t'has apartat una mica del, del coach per passar una part més espiritual del cos. Eh, no tothom creu que és, que són persones espirituals, eh, però en aquest cas tots tenim algun arrel, no? Ah, és que dic que en ningú és espiritual jo penso que és un error, jo ho dic que així. És dir, tu pots pensar en tot cas que no has arribat a trobar aquesta connexió. però sempre hi ha un moment a la vida que pel que sigui et fa trontollar aquesta certesa materialista que tens. És tan fàcil com el dia que es mor la mare, el dia que... que et passa alguna cosa que no saps com explicar-te. el sincronisme no? que estava complicitat universal que a vegades conspira perquè passin determinades coses. Això que no té un fet lògic, des de la raó, i jo sóc molt lògica, et dic que soc estudiant la filosofia, la filosofia promou la, la lògica, a vegades arribes a aquest punt on no hi ha ciència i no hi ha lògica. Doncs pues necessàriament això en l'única forma és explicar-ho des d'un punt de vista espiritual. I, I penso que forma part de l'ésser humà perquè sempre ha estat present des de Plató i Aristòtil, des d'Hermes de Trimegistro a Egipte, i perquè no tenim un registre anterior, però des de que l'home és home estic convençuda que la part espiritual s'ha treballat. I si no, només cal anar veure els vestigis prehistòrics que també ens han deixat, que ben segur que eren un reclam o una necessitat espiritual, perquè si només és uh, física, no? no segurament no haguessin fet... Uh, peripècies tan no grans No sé si l'espiritualitat, però la religió acompanya l'home és el primer dia, l'home i la dona, no. l'humanitat, no? La religió és no tinc clar si heu acompanyat tota la vida, l'espiritualitat sí mm -hmm. perquè la religió és la forma és una forma de l'espiritualitat hi ha persones jo mateixa, jo no li poso forma és a dir, no formo part de cap religió però sóc una persona espiritual no Com, com tractes això, doncs? Com tractes de manera espiritual? És dir, que Has fet aquest canvi, no l'acabo de veure jo, aquest mm. canvi tu per, per aprofundir més cap a aquests segments del teu treball. És que al final em trobava limitada, perquè sí que hi havia persones que tenien molt clar que venien per un assumpte concret, no? Doncs vinga, a trobar feina. No, no sé com fer-ho, no sé de quina forma, amb els estudis que tinc, fantàstic. Però ho podia fer des d'un de punt de vista de coaching on dèiem, a veure, quines eines tens, quina formació tens, amb quines competències. Doncs pues mira, tu ets bo per això. Ah, fantàstic. Es posava a treballar, al cap de quatre dies el tornava a tenir perquè, sí, sí, tot em va bé, però hi ha alguna dins de mi que no m'acaba de satisfer. Per què? Perquè ho havíem fet des d'un punt de vista només mental, només físic, només material. Ah, no... Uh i si parlem de la vocació per exemple, què has vingut a fer en aquest món què sents tu que has vingut a fer en aquest món i al igual no té res a veure amb el que has estudiat per treballar i aquí ja comencem amb, les, eh, no, amb el dilema que això ens hi trobem moltes vegades no? el que ens arrossega la vida per anar estudiant en funció del que té sortida professional que aquesta és una cosa que em fa gràcia perquè sortida professional és un, un, un invent modern o, o realment el que jo sento que he vingut a fer i, i, i això és vocació això és anímic, això és espiritual És el teu dilema fer que la gent busqui la felicitat o l'èxit? M'és igual la felicitat o l'èxit mira què et dic, per mi important és tenir certesa interior l'altre és superficial mm -hmm. I aquestes persones són capaces de trobar-ho després i diferenciar-ho, però hi ha molta gent que ho confon una cosa amb l'altra Les persones que segueixen parlant en termes de felicitat i de satisfacció individual segueixen perdudes, és una cosa efímera i passatgera uh sol no fas res en aquest món quan comences a pensar que tu formes part d'un tot i que és més important el que tu dones que el que reps les coses comencen a canviar per tu i comences a saber el que és realment certesa interior Has parlat de, de que és una ajuda per la gent doncs, mm. ser, ser coach ser mestre espiritual ser psicòleg, el que sigui però quant de temps no sé si hi ha una mitjana feta una de recórrer amb aquesta ajuda? De quant de temps? Perquè suposo que tampoc és una cosa que hagin de dir, no, tinc un coix per tota la vida. No, no, de fet, uh, malament a raig si això és així. Uh, jo diria que per mi lo correcte, és uh, depèn del cas, eh? però uh, màxim un any. màxim un any. L'altra cosa és quan trobes un mestre, que això és diferent. Jo al llarg de la vida he tingut tres mestres, perquè des dels 14 anys que vaig trobar el primer, he tingut molta sort en aquesta vida, en que he tingut tres molts bons i grans mestres. Eh... Uh, doncs m'han acompanyat anys de recorregut vital però l'altra cosa és quan vas per un fet puntual doncs si és per aquell fet puntual ves canviant de persones és a dir, val, hi ha ja un cop resolt estigues un any amb un, any amb l'altra, un any amb l'altre i ves-te nutrint una mica de tot plegat per conformar tu la teva realitat i però les teves creences quan parles d'un mestre que et refereix? una persona que et guia i et va acompanyant durant bona part de la teva vida? una persona que et fa potenciar el teu propi coneixement i això... Apareix. I aquests mestres, com et dic, no són mediàtics. Els millors mestres que he tingut són persones que dediquen la seva vida a unes poques persones, a fer això uh, altruísti altruísticament, a fer que les persones evolucionin, perquè saben que si salten les persones... O sigui, que, si, que els propers mestres serem nosaltres, no? O sigui, fan el seu legat amb coneixement i aprenentatge i això no té preu però estàs parlant de, en aquest cas de, de, de no ser mediàtics quan vivim en una societat absolutament mediàtica i que tot passa per aquí uh, per exemple, doncs, jo et veig molt al Facebook et veig molt a les xarxes socials per tant també amb una part ets mediàtica sí. i bueno. també utilitzes eres tele, televisiva de premsa, etc. etc de, de ràdio sí, una part de la, del meu temps l'he de destinar necessàriament a donar-me a conèixer perquè és la forma de que la gent sàpiga que assisteixo i de veure que Poden connectar amb mi. L'altra cosa és que dediqui la major part del meu temps a això. perquè malauradament estaré perdent el temps, mostrant-me en lloc de formar-me. i per mi lo important és formar-me. i la manera de formar-me és a través del mestre, pues anar creixent i a través dels meus clients anar veient que fan l'experiència directa amb els problemàtiques de la gent. Al principi us he parlat una mica i us he donat la informació a nivell currículum i tàia, eh, com si diguéssim, de, de la Gemma, però aprofundim una mica més. perquè ell ens pot parlar d'aquesta manera? perquè coneix exactament i perquè sap de, de què parla? Abans, fora de, de la conversa, m'ha per ser un bon coach, has d'haver passat per molts problemes. Eh, Parla'ns una mica tu de, de quan vares decidir fer aquest clic, aquest canvi eh, en la teva trajectòria, perquè havies dedicat professionalment a molt moltes altres coses, eres directiva, tenies empreses, etc etc. I per què fas aquest canvi? M'obliguen, m'hi porten. Arriba un moment que... Per Sí, eh. sí, arriba un moment que no pots fer una altra cosa que això. Perquè quan connectes realment amb la teva vocació, allò que deiem inicialment, no? Potser fins al moment treballava. I una cosa és treballar, l'altra és sentir-te que estàs fent el cas has de fer. Doncs, durant molts anys de la meva vida he treballat per uns diners, cam... o si sigui, he venut el meu temps a canvi d'uns diners, si ho he fet el millor que he pogut i m'he esforçat molt però arriba un moment que necessita alguna més i aquest alguna més és com una inexplicable i quan vaig topar amb el coaching m'hi van emportar de per si, una mica perquè primer ho vaig fer per mi mateixa per créixer jo a nivell interior per uh, promoure uh, o per moure en la línia del meu equip de treball uns millors resultats o sigui, la forma més trivial possible, però de seguida vaig veure que això tenia més suc i quan veus el, el positiu que t'aporta això, necessàriament vols pels altres. <ríe> jo sempre que ho penso, no? quan m'arriba algú davant és Vinga, va, veure, va, què farem? Com el podem ajudar? De quina forma? Com pensa? Ui, no, vinga, l'hem de portar a que vegi el món d'una altra manera. És possible? Sí, perquè jo hi he passat. Per tant, si he tingut fe amb mi, en tinc amb qualsevol persona que m'arriba com a client. Tens alguna mena de formació professional quan estàs parlant amb algú i pensar, veure el seu interior, si està pensant en què li faria falta això? O si sigui, ho penses ara de nosaltres? Mira, jo no penso què li fa falta. A mi m'agrada parlar-ne i fer moltes preguntes. Ara perquè això és al revés. Ets tu que m'estàs fent de coaching a mi, entrevistant-me amb mi. Però normalment la dinàmica és a l'inrevés. Mm -hmm. Quan jo agafo la batuta sóc jo la que només faig preguntes perquè l'altre digui en veu alta allò que realment pensa i sent perquè quan és capaç de manifestar-ho cap fora és quan comença a veure-ho més clar. Doncs així això ens acaba de dir perfectament i molt, molt resumit d'aquesta manera. Una pregunta del públic. Uh, tenim públic assistent aquí. Algú vol fer alguna pregunta? No, a mi m'agradaria preguntar, per exemple, amb un món tan mediàtic com el que estem visquent, eh, per exemple, quan tu dius connectar amb el, amb el nostre jo interior o trobar aquests recursos per tirar endavant o desencallar o desbloquejar -des situacions, tu creus que hi ha una relació, per exemple, en com més amistats al Facebook i més amistats cap aquí i més presents si atents a la... A la als el, el, mitjans, poder més mancar-se ja interior d'aquesta connexió? Vull dir, hi ha algú, trobes que hi ha alguna relació o has trobat alguna mena de link, per dir així, no? De dir, sí, molts amics, milions d'amics al Facebook, però potser després necessites un coach. Uh -huh. M'encanta aquesta pregunta perquè això ens porta a, a parlar del canvi de paradigma que estem vivint actualment i que des del meu punt de vista és preocupant, però que forma part de l'evolució de l'ésser humà que estem vivint. I la resposta és sí. Més amics a Facebook, malament a rai. Més temps que dediques a fora, menys temps que dediques a dins. Al final, el temps és la teva vida. Amb com inverteixes o com, com tu sents... Que fas o sigui, la, la relació que tu tens amb el temps et marca la qualitat de la teva vida si tu sents que inverteixes el teu temps, genial el problema està en quan sents que l'estàs perdent i totes les xarxes socials, malauradament, no et dic jo que a vegades sí que evidentment també tens els amics de veritat, el Facebook, no? però 4.000 amics no són <ríe> els amics ja sabem que els bons estan allò que diuen, no? en, en el puny d'una mà, són els dits d'una mà Ara, quant de temps perds al dia en el Facebook i quant de temps perds trucant aquests amics a la mà? Per mi aquesta és la pregunta clau. Perquè si estàs una hora al Facebook i després tens cinc minuts al dia per trucar aquests amics, no nem bé. <ríe> no anem bé. Perquè les relacions es treballen com? Invertint temps. És l'única manera de crear un vincle potent. Per tant, aquesta manera que tenim de veure el món tot bolcat cap enfora, el món de la imatge externa, ens està portant a un món de pèrdua de valors interiors i de relacions profundes de l'ésser humà, que és fonamental. Perquè quan trenquem això, perdem la nostra essència. Els sers humans som sers relacionals. Alguna altra pregunta? <laughs> uh -huh. Molt bé, doncs, Gemma, alguna cosa més que ens volguessis comentar amb aquesta llarga xerrada que, que hem mantingut, algun tema que ens hagin deixat, però que volguessis deixar clar també per als nostres oients? Primer de tot, jo et voldria agrair moltíssim que hagis tingut interès en, en fer aquest, aquesta entrevista, bàsicament perquè m'has donat la possibilitat de poder explicar amb claretat aquestes diferències, eh, ja que avui dia hi ha tantíssim de tot, no només del nostre, sinó de tot. Doncs en aquest món on hi ha tanta dispersió, és d'agreïr que tinguem aquests espais per poder parlar de concreció i de coses que realment preocupen a l'ésser humà. Deixem-nos de tanta parafernalia i de tanta història i comencem un altre cop a fer a tornar als orígens, a trobar aquesta essència nostra i a connectar amb els nostres veïns, amb els nostres germans, amb les nostres famílies i, i a centrar-nos en el que realment és important, perquè tot lo altre és virtual, però no és real doncs eh, una bona manera de d'acabar aquesta xerrada eh, és paradoxalment dir-vos que si necessiteu alguna cosa o voler contactar amb la gent Masoler Raspall que avui l'hem tingut, que busqueu el seu Facebook o la busqueu per les xarxes socials perquè la trobareu sí, em trobaran, podran veure-ho però necessàriament m'hauran d'acabar coneixent així siga, doncs eh, t'emplacem per una propera vegada perfecte, agraïda quan vulguis, i davant el mar, com estem fent avui, millor. Mm. Una entrevista que hem fet davant del mar de Sant Antoni, de, de Mar, Sant Antoni de Calonge i que està estat tot aquest matí compartir-lo Moltes gràcies. Un ple. Aquesta ha estat una xerrada interessant per aprofundir en aquest món. L'hem fet amb la Gemma Soler Raspall. Amb ella podeu contactar a través de les xarxes socials, Facebook, Instagram, etc. O a través de la seva plana web, gemmasoleraspall.com. La podeu trobar i sens dubte que valdrà la pena. Ha estat la seva escola de vida, l'escola que ens ha portat amb aquest dia d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat. Fins aviat.